A 35. fejezet Miután tehát összegyűlt Izrael fiainak egész közössége, mondta nekik, Ezek azok, melyeket az Úr megparancsolt, hogy megtörténjenek. Hat napig dolgozzatok, a hetedik nap szent legyen számotokra, szombat és nyugalom az Úrnak. Aki ezen a napon dolgozna, meg kell ölni. Ne gyújtsatok tüzet hajlékaitokban szombati napon. És szólt Mózes, Izrael fiainak egész közösségéhez. Ez a beszéd az, amit az Úr megparancsolt, mondván, Különítsétek el az Úrnak szánt ajándékokat. Mindenki önként és készséggel ajánlja föl az Úrnak, Aranyat és ezüstöt és rezet, Kék bíbort, és piros bíbort, és karmazint, és bisszuszt, kecskebőrt, és pirosra festett kosbőröket, és szatyánbőröket, akácfát, olajat a lámpásokhoz, és fűszereket a kenethez, és a jó illatú füstölőhöz, ónix köveket, és egyéb drága köveket az efód és a meltáska díszítéséhez. Aki közületek bölcs, Jöjjön és készítse el, Amit az Úr parancsolt. Tudnilik a hajlékot, És a sátrát és a takaróját, A kapcsokat és a deszkáikat a rudakkal, Az oszlopokat és a talpakat, A ládát és a rudakat, Az engesztelés tábláját és a függönyt, Amit eléje kell lakasztani, Az asztalt a rudakkal és edényekkel És a kitett kenyerekkel a mécs tartót a mécsek hordozására, edényeit és mécseseit és az olajat a mécsesek táplálására, az áldozati oltárt és a rudakat és a kenet olaját és a füstölőszert fűszerekből, a függönyt a hajlék bejáratához, az égőáldozati oltárt bronzrácsával, rudakkal és edényeivel, a vízmedencét és talapzatát, Az udvar kárpítjait, az oszlopokkal és talapzatukkal, És az udvar bejáratának függönyét, A hajlék és az udvar cövekeit köteleikkel, A szövött ruhákat, melyeket a szentély szolgálatánál viselnek, Áronfőpap szent ruháit és fiainak ruháit, Hogy papsággal szolgáljanak nekem. Izrael fiainak egész közössége kijött Mózes színe elé, és jött mindaz, aki nagyon készséges lelkületű volt, és önként hozta ajándékait az Úrnak, hogy elkészítsék a találkozás sátrának művét, és mindazt, ami a kultuszhoz és a szent ruhákhoz szükséges volt. Férfiak asszonyokkal együtt, Valamennyien önként fölajánlották a csattokat és függőket, gyűrűket és karpereceket. Az úrnak szánt ajándékok közül minden arany edényt elkülönítettek. Akinek volt kék bíbora, piros bíbora, karmazsinja, bisszusza, kecskebőre, pirosra festett kosbőre vagy bőre ezüstje és reze, fölajánlotta az úrnak, az akácfával együtt különféle célokra. De a művelt asszonyok is odaadták, amit megfontak kék és piros bíbort, karmazint és biszuszt, és kecske önként adván a sajátjukat. Az előjárók pedig ónix és drágaköveket ajánlottak föl az efóthoz és a meltáskához és fűszereket és olajat a mécsesekhez és a kenet elkészítéséhez, és illatszereket a kellemes illatáldozathoz. Minden férfi és nő készséges lélekkel ajánlotta föl az ajándékokat, hogy elkészülhessenek a művek, melyeket az Úr Mózes keze által parancsolt. Izrael összes fiai önkéntes adományokat ajándékoztak az Úrnak. És mondta Mózes Izrael fiainak, Íme, az Úr név szerint meghívta Becale Úri fiát, Aki Hurnak a fia Júda törzséből. És betöltötte őt Isten lelkével, Bölcsességgel és megértéssel és tudományjal minden munkára, hogy ki tudjon gondolni mindent, amit mesterséggel, aranyból és ezüstből és bronzból készíteni lehet. Hogy drága köveket tudjon mecceni, és foglalatba helyezni, és fát tudjon faragni minden műlétrehozásához, És a szívébe adta azt is, hogy másokat tanítson ő és Oholiáb fia Dántörzéből. Mindkettőt betöltötte bölcsességgel, hogy elvégezzenek minden diszítő, szövő és himző munkát, kékbíborból és pirosbíborból, karmazsimból és bisszusból, és elkészítsenek minden művet, és újjakat is kitaláljanak.